بسم الله صلى الله وعلى الرسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه Assalamualaikum warahmatullahi Masih dalam syarat Dari bayit yang pertama Saya tentang Biodata Suleiman Kajam Zuri Rasulullah Al Syafi'i mengikuti malhar Syafi'i, kemudian di atas tarikat Ahmed al Khirqa, Shahzuli al Tariq. Semudah ini sedut dalam ta'lik keterangan dari Syekhul Islam Isnan Irwathemi alhamdulillah. Sebagai baju tertentu yang dipakai oleh Tarikat tersebut. Kemudian mulidah ditondata Tonto Dahulu namanya Tondata Sekarang berubah Disingkat Tonto Tantata FI Rabi'il Awwali Sanad A'in Wasitina Ba'dal Mi'ah Wa'ad Pada bulan Rabi'il Awwal Pada tahun 1170 Sekian 1170 Sekian ya, Antara 73 Sampai 79 Itu ya, Bidu Hitungan di antara 3 sampai 9 Di kisaran tahun itu Wa akhada <tuh> al-kiraati Wa tajwidah an-syeikhihi An-nurul mihi Suliman al-Jamzuri Beliau mengambil kiraat ilmu-ilmu kira'ah dan tajwid dari syekhnya yang akan disebutkan nanti yaitu An al nur al-mihi yang akan disebutkan juga nanti di matanya waqulu huwal jamzuri nisbatun di jamzur bil-mim jamzur mim Jam setelah <coughs> jim wa hiya bala dua bin nazim yaitu kotanya bapak pembuat syair ini yaitu bapaknya beliau Suleiman bapaknya beliau itu kota bapak beliau bernama kota Zamzur atau Jamzur Usir Muhammad negeri ini makrufatun qaribatun min Tondata binahu 4 amian suatu kampung yang makruf dan dekat dari Tondata dari Tonto sekitar 4 mil Itu sedikit beliau dalam beliau orang kata beliau mem Allah alhamdulillah musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tabi Sekiranya puji bagi Allah Musul di An'ala Serta salawat Tercurah kepada Nabi Muhammad A.S Kepada Keluarganya Dan para pengikutnya Berikiran kaum uminin Yang tentunya berjalan di atas Manhajin dan juga sunnahnya Qala syarih hajam suri ranah Allah qulu walhamdulillah beliau sendiri menerangkan musalliin ala alhamdulillah makna alhamdu hayya athna'ul hasanu thabitun bil ikhtisasi Lawu ta'ala la yushrikuhu fihi wairuh illa ala tariqil majaz alhamdu maknanya yaitu ath-thana'ul hasan sanjungan yang baik yang hak itu telah tetap secara khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala la yusyriku fihi tidak ada yang menyertainya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala dan sanjungan yang baik tersebut illa ala tariqati majaz kecuali dengan cara majaz dengan tujukan makna lain Jadi secara ada pengertian alhamdu yang disebut oleh para mufassir yaitu zikru mahasiri mahmud ma'a mahabbati wa ta'zhim Alhamdu yang disebut oleh para mufassirin maknanya yaitu zikru mahasiri al-mahmud Menyebutkan kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan yang dipujinya. Menyebutkan kebaikan-kebaikan dan keindahan-keindahan yang dipujinya. Maal maha wa taalib disertai kecintaan dan pengagungan. Sehingga wahada layakun, in laillah yang seperti ini tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah. Menyebutkan kebaikan-kebaikan Kesempurnaan-kesempurnaan yang dipuji, yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan hari itu hanya untuk Allah itu maknanya Alhamdulillah Udin lillah lam tentunya lih ikhtisas wal istiqa' wal milk sajungan-sajungan pujian-pujian dengan berbagai kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang disertai dengan kecintaan dan keagungan, hal itu khusus dan hak serta hanya dimiliki oleh Allah Azza Wajalla. Mursalian, ai taliban min Allahi ay yazida rahmatahu al makrura tabi ta'dimi ala sayyidina muhammadin musallianai toliman minallah maksudnya itu memohon kepada Allah azawajal ayyazida rahmatahul makrunata itu menambahkan rahmatnya yang disertai bintah azim dengan pengagungan penghormatan ala sayyidina Muhammadin. terhadap pemimpin kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lafdu sayyidina yang dibolehkan di luar surat kalau dalam surat tidak boleh kalau tidak ada lafad Kandil. yang mengajarkan salawat dengan lafad sayyidina dalam surat alladhi yakbaduhu ahlu salawati wa ahlul ardi Yang Nabi Muhammad ini Dipuji oleh para peneluk langit Demikian pula para peneluk Bumi Wa ala alihi al-awadina Wa al-ma'idina Dan Juga salawat tercurah kepada Keluarganya ke pengikutnya Yang pertama dan Yang terakhir Ma'idin yang terakhir di awwasah yang terakhir. Wal marad bihim dan yang dimasukkan dengan mereka di sini. Tadi disebutkan alih. Siapa al di sini? Siapa mereka ini? Yaitu alladzina amanu Orang-orang yang beriman. Terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Fya'u Musukba sehingga mencakup orang-orang yang bermajlis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini video menerangkan tentang makna manaal. Siapa al di sini? Menurut pendapat beliau, al adalah aladin dan almanudihi. Itu orang-orang yang beriman min atba'ihi orang yang beriman jadi para pengikutnya sehingga mencakup para sahabat dan yang lainnya demikian pula mencakup keluarga Nabi asutuhan salam. Yang kena disangka tidak pemahaman lain yang disebutkan adalah perubahan tentang manaan. Ya, kalimat al, wa alihi Wa ala alihi, wa sahbihi Kita sering mendengar kalimat wa ala, alihi. wa ala alihi Apa makna al? Makna al, kata farah Kalau disertai Dengan atba' pengikut ya, Seperti apa? Kita mendengar Wa ala alihi, wa sahbihi Wa man tabi'ahun bi diikuti berarti dengan apa pengikut disebutkan setelah al ada pengikutnya maka kalau al disertai dengan menyebutkan pengikut nabi ada maknanya adalah minum min korobatih kaum ini khusus dari kalangan kerabatnya saja yeah. Sehingga kalau disebutkan wassallahu wasallam al nabiina muhammadin wa alihi berarti apa kepada keluarganya yang beriman. Al di sini maknanya keluarganya yang beriman. Karena disebutkan wasah bihi. Wa man tabi'ahu biihsanin ila yaumiddin. Disebutkan pengikutnya setelahnya. Sehingga al di sini maknanya hanya keluarganya yang beriman. Ya. Keluarga Nabi Assalamualaikum dan keluarganya yang beriman. Tetapi kalau kalimat al Tidak diikuti oleh kalimat pengikut dan sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi ya, Tidak diikutkan pengikutnya maka umum ya salawat, semoga tercurahkan kepada nabi alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman yang mengikutinya umum mencakup keluarganya para sahabatnya dan orang-orang yang setelahnya itu makna kalimat al. Siapa? faham. Berarti di sini apa maknanya? Alhamdulillahi musulian ala muhammadin wa alihi wa mentara. Apa yang tepat makna al di sini? Setelah anda tadi tahu dua makna. Hmm? waman. Hmm. Keluarga Kenapa? Baik. Karena sebutan waman thala setelahnya dan yang mengikutinya. Sebagaimana wa alihi di sini adalah keluarganya yang beriman. Semoga serawat tercurah kepada Nabi Muhammad alaihi dan kepada keluarganya yang beriman. Waman thala dan juga kepada Orang-orang yang mengikutinya, itu yang beriman kepada Nabi Alihul Salatu Wasalam. Itu mana Alih ini khusus keluarganya yang beriman. Karena disebutkan asyba pengikut. Tetapi kalau hanya musyrik yang ada Muhammadin, Alihi mencakup semuanya, baik itu keluarganya, para sahabat dan orang-orang istrahi -orang yang, yang beriman kepada Nabi Muhammad Alihul Salatu Wasalam difahami kalimat an luas maknanya. Al wa man taraaita bin wa ashaabahu yang mengikuti nabi dan sahabatnya dunia dessa prinsip dan sunahnya Itu yang dikatakan oleh An-Nazuuri rahimallahu. Kemudian kata Ad-Dabbab rahimallahu alhamdulillah musalli an ala qawluhu alhamdulillah ila akhir an nadhm maqulul qawl maqulul qawl idu sebagai pokok pembicaraan yang dibicarakan dari apa sebelumnya, ya, dari bait sebelumnya. Walhamdulillahu wa taala bil lisani al jamir bil iktiari al sama ini juga, ya. pengertian yang dibawa oleh mereka. Cerita di pengertian yang sahih Yang benar tentang Alhamdu Itu Zikru mahasilil mahamud Ma'al mahabbati Wa ta'zim Jadi ingat-ingat Sama ingat. sini banyak yang Tentang ma'anya Alhamdu Menurut Al-Dawbah itu Sanjungan Ujian dengan lisan Al-Jamid al-Ikhtiyari Atas Keindahan-keindahan Kebaikan-kebaikan Yang sifatnya ikhtiai Terupayakan Kemudian ala jihad Diikuti pula Dengan pengagungan Jadi, Tadi ini semua Keliru karena boleh jadi hal itu bisa diperuntukkan untuk manusia. Diperuntukkan untuk manusia. Tetapi tatkala disertai ma'al mahabbati wa ta'zim itu khassun, khusus bagi Allah azza wa jalla. Wal alif wal lam فيه lil jins. Alhamdu al-yan al lil jins. Au lil ahdhi dhihni jenis karena banyak jenis pujian tetapi di sini pujiannya adalah lillah hanya untuk Allah atau lilahid dhihni pujian yang sudah tertuju dalam hati kita untuk Allah semata tidak untuk yang lainnya itu nanti secara bahasa saja ya, dari jenis al okay jenisul bitun lillah jenis pujian yang seperti ini itu ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Alhamdulillah ma'ahuduhuna. Demikian pula pujian ma'ahud yang sudah tertuju dalam hadis seseorang. Di sini pun demikian. Ya. Ditetapkan hanya untuk Allah. Ini tidak penting. Ya. Cuma kita baca saja karena ada tertulis di situ. Kemudian ulamu fil Lillah, Lami ada ya, pada Lillah li harfujar, Lillmilik, awal awal istiqab, awal ikhtisas. Maknanya untuk pemilikan atau keberhakan atau kekhususan, karena pujian tersebut hanya milik Allah, hak Allah dan khusus untuk Allah swt mencakup tiga. Waquluhu musuliyan Musuliyan halun Min muqaddarin ma'a amirihi hal Dari yang disembunyikan Bersama amirnya Secara tinjauan bahasa saja Nanti dalam nahu Wal Wal aslu Ahmadullah halatakuni musyrikan itu asalnya, jadi dibuang. Ambilnya, dibuang faktor yang pengaruhinya, sehingga takdirnya kalau seandainya ditampakkan Amilnya yaitu Ahmadullah halatakuni musyrikan. Aku mugi Allah SWT dengan kondisiku disertai dengan berserawat dalam keadaan diriku berserawat seperti jadi aku mohon Allah swt bersamaan dengan itu diriku berserawat pula wassallatu minallah rahmatun makrunatun bintaqdim ada pun salat dari Allah swt Inna Allah wa malaikatahu yushalluna nabi. ini, ini makna salat. Jadi kalau salat itu dari nabi, ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala maknanya rahmatun mahrunatun bitta'zim. Rahmat yang disertai dengan pengagungan. Ada lagi yang sebutan dari Syekh Al-Sa'im ta'ala ta kalau salat dari Allah Subhanahu Ya, artinya solawat dari Allah SWT kepada Nabi-Nya adalah rahmatun fakor rahmat, rahmat di atas segala rahmat, yang tentunya layaklah muhaiddin Allah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Atau juga di bawah disebutkan di secara muallaf, Syekh bukhari meriwayatkan Muallah kerana ini tanpa menyebutkan sihirnya melewati satu orang. Ketika tafsir ayat Inna Allahumma rakaatahu yusalluuna 'ala ya juru dzina aman 'alaihi wasallimu taslima apa makna salawat dari Allah? Kata Abu Aliah dikatakan Abu Aliah. Meskipun asar ini sedikit diperbincangkan oleh problema Kesuihannya, kira tipu nak lima yang meriwayatkannya. Salatullah yang ada Rasulih kata Abu Raiyah, salawat Allah itu doa Allah terhadap Rasulnya. Kena salat mana doa? Yaitu tanah ummu alaihi indal malaikat. Allah memujinya di sisi para malaikatnya. Allah swt memuji Nabi Muhammad alaihissalam di sisi para malaikatnya. Disebutkan Inna Allah wa malaikatuhu yusallun ala Nabi. Lian Allah dzakaruhu عند ملائه الأعلى. Allah swt menyebut-nyebut Nabi Muhammad alaihissalam di sisi para malaikatnya perdebatan para ulama karena muallaf Tidak Tadi sebutan Syekh ini, Syekh Ukhali. Wa minal malaikati adapun selawat dari malaikat maknanya istighfar. Permohonan ampun kepada Allah ta'ala. Wa minal adamiyyin wa ghairihi adapun dari manusia atau yang selainnya ya dari jin. Ketika bersolat untuk Nabi, maknanya tatorun waktu doa, itu tunduk dan doa. Allah, itu ya, cukup berdoa saja. Waqadhu ala Muhammadin, Muhammad ala mankuul isim alam yang menunjukkan nama yang mankul diambil, dinukil min isim maf'ul min ismi maf'ulil muda'af ya. yang dinukil, diambil dari isim maf'ul yang muda'af di tashrid di muhammad Masanya apa? Mahmud Mahmud isi maf'ul Kemudian dirubah Menjadi isi maf'ul yang muda'af Yang ditasjid mimnya, jadi Muhammad Apa tujuannya? Lil mubalag Untuk mubalag Menunjukkan lebih Menunjukkan banyak Menunjukkan sering Sehingga yuqalu liman kathorat khisaluhul hamidah Ya Muhammad Diperuntukkan Karena tujuannya adalah mubalaghah Untuk menunjukkan lebih Atau sering Atau banyak Hal itu yuqalu dikatakan Liman kathorat Untuk orang yang banyak Khisaluhul perangai hamidah Perangai-perangai terpujinya. Kalau seseorang dia banyak terhiasi dengan Perangai-perangai yang terpuji Sifat-sifat, akhlak Budi pekerti yang mulia Maka dia dipanggil dengan Muhammad Jadi pula nebi kita alis tua senam Yang terkumpul pada beliau Jadi perangai-perangai Akhlak dan budi pekerti yang mulia Yang berluhur Demikian pula kerana beliau dipuji oleh Allah swt. Demikian pula dipuji oleh umat terdahulu sampai sekarang yang dikatakan dengan Muhammad dipanggilnya Muhammad. di empat tempat saja. Kalimat Muhammad. Nam al-Quran datang pada empat tempat saja. Surah Imran. Nama Muhammadunillah. Rasulun. Kathalat min qablihi Rasul. Surat Rasul, wahai Muhammad, ma'kan Muhammad, Abu Adam, Abu Adam, rujalikum. Ikan Surat Al-Baqi, Muhammad Rasulullah. Juga Surat Muhammad Sallallahu. ala alihi wa muradubihim huna kullu mu'minin taqiyin lia ummas suhba lia ummas suhba yang dibawakan di sini yaitu setiap orang yang beriman dan bertakwa sehingga mencapuk as-sohba umum mencapuk as-sohba okay. para sahabat yang lainnya itu sudah kita lalui tadi okay. kalau Disebutkan al saja maknanya umum mencakup seluruh yang beriman dan bertakwa terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari keluarganya, rasulnya, dan yang setelahnya. Tapi kalau disebutkan pengikut setelah al maknanya hanya keluarganya yang beriman. Oru huwa mantala ei tabi'ah. Zakaruh fima jawabihi Min inillahi wa aminah bihi Itu orang yang mengikuti Yang mereka mampu mengambil Pelajaran dari apa Yang datang kepada mereka Dengan dari sisi Allah SWT dan beramal Dengan apa yang datang kepada mereka Talai Tala'i maknanya tabi'ah yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pesan hingga hari akhir. وبعده ودسرا itu hadza nadhm lil muridi nazam ini. Ya. Udhayan syair ini lil muridi bagi seseorang yang menghendaki untuk mengetahui fununi wa tanwili tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan nun suku'un finuni ay finuni finuni sakin pada nun suku'un watanwi'in dan hukum tanwi'in wal mududi dan hukum mad. jadi unti yang baik syair ini diperuntukkan untuk murid murid maknanya macam-macam yang -macam akan boleh disebutkan bisa bermakna talib <tuh> atau thalab orang yang dia mencari mempelajari Itu murid atau santri bisa karena murid ini adalah Awal penggunaannya orang-orang sufi mereka maksudkan untuk para santri. Nih, bahasa kitanya murid, Jadi murid ini dari bahasa Arab, murid, Nih, murid ini dari bahasa Arab, murid. Cuma apa? Awal pertama kali yang menggunakan bahasa dengan murid itu orang-orang sufi, Seperti yang disebutkan oleh al-Shatibi dalam al-Itisam. Dilihatkan ada beberapa riwayat yang dimotong oleh Asyatiwi dalam Al-Fatihah Awal yang digunakannya adalah orang-orang Suhafi Murid-murid yang menginginkan, yang mencari Jadi beliau singkat di sini, bahwasanya Konten kajian hari ini tentu mau tentang hukum nun sukun, tanwin dan juga mengaji. Wa ba'du hadzal nadhm lil murid wa ba'du ma taqaddama min hamdillah al atam apa yang telah berlalu dari sanjungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala al atami min hamdillah al atami yang sempurna Wa salati ala nabiyyihil a'udhami. Dan salawat tada nabiyya yang agung. Fahada nabiyyum. Makan. Bayit ini. Ayah al-manzum. Al-Nadmuk. adalah manzum. Undai al-bayit ini. Atau huwa baaqin. Ala makna Mubalagotan Atau Hua bakin ala ma'nahu Hal itu tetap di atas maknanya yaitu mubalagot Dengan tujuan mubalagot Berlebihan, menunjukkan lebih Atau banyak, atau sering ya. Karena Kalau nadmu Bermakna manzuh Itu tujuannya untuk mubalagotan Wa jam'atuhu lil murid aw kumpulkan bait syairi lil murid ay at-talib bagi seorang santri bagi seorang pelajar wa fi ahkamin nun sakinati wa tanwini yang pelajar tersebut menginginkan untuk tahu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan nun suku dan tanwin wa fi mududi dan ingin tahu tentang hukum-hukum mad, -hukum. wajib dan yang selainnya min aqamil mi baik itu dari hukum-hukum mim sukun, walam ta'rif dan demikian pula lam ma'rifah, walam al-faal dan lam yang ada pada fi'il. Jadi baik-baik syair yang belakangan ini. Diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mengetahui tentang hukum-hukum ini Meskipun hukum yang beliau utarakan nanti Masih pendek Sedikit, ya belum banyak Kenapa? Karena di awal sudah beliau berikan judul Tuhfatul Akfal Sebagai hadiah Penghargaan Bagi Akfal, bagi anak-anak kecil ya, Artinya apa? Bagi pemula sehingga yang beliau sajikan sedikit dari hukum-hukum tajwid yang belum dianggap penyuluh karena tujuannya adalah untuk pemula yang menginjakkan kakinya pertama kali fi tholabi ilmu tajwid dalam menuntut ilmu tajwid ya. dianggap saja kita apa pemula di sini hingga beranjah sedikit demi sedikit, sedikit dalam pelajarinya boleh dikatakan Allah al-Dabba wa ba'du hadhan ladmul al-murid wa ba'du ba'du kalimatun yu'ta biha lil-intiqali min usulubin ila usulubin akhar ba'du adalah kalimat yu'ta bihaa yang didatangkan dengannya ya, Untuk apa fungsinya Kita mendatangkan kalimat Amma ba'du ya, Atau wa ba'du Fungsinya adalah Ril intiqal Untuk perpindahan Dari suatu uslub ke uslub lain Perpindahan Dari suatu Tata bahasa Kepada tata bahasa lain dari suatu sub ke sub lain itu. sehingga dipisah dengan kalimat amma ba'du atau wa ba'du fungsinya pemisah saja bahwasanya setelah itu kita akan berpindah pada pembahasan lain ya okay. pada susunan lain itu didatangkan fungsinya untuk itu peralihan dari uslub ini ke uslub yang lain dan masyhur fi dan yang masyhur dalam penggunaan ba'du yaitu mabdi dhamma wa ba'du atau amma ba'du tidak amma ba'da atau Ama ba'du. Okay. Dhamma, amma ba'du Tapi tadi mabdi dhamma amma ba'da hanya saja kalau disukunkan jadi amma ba' mantul tanya. bukan amma ba' <laughs> amma ba' Ba'ad itu nanti a'innya yang mantul Bukan dalamnya Kalau ya. memba'ad Seperti ru'am Haruskan ru'am Ba'adnya yang mantul Bukan di'am ya. Jadi jangan dipantulkan yang sebelumnya Wal ya. wahu na'ibatun An ma'am Di sini sebagai pengganti dari amma Kalau kita tidak menyebutkan amma ba'du Boleh diganti dengan waw Wa ba'du okay. Amma pun Di sini pengganti dari mahma. Wa khudifatil fa'u dibuang Fa'nya Min kawli Hada Harusnya kan wa ba'du gitu. Dibuang Di fa'nya Fa' sebelum ha' Wa ba'du fahadha' harusnya seperti itu. Di sini dibuang fa'nya. Dari ucapan beliau ha'dha' li daruratin nadmi. Karena darurat baik. Darurat syair. Kalau urusannya darurat syair, segala pun bisa. Ya. Bisa dilakukan kalau alasannya apa? Darurat syair. Ya, syairnya mengharuskan seperti itu. Kalau enggak, apa? Ribet Ya, fa hadd tabiiban kita mengucapkan hadd itu lebih ringkas wasmul isyarat mubtadaun isim isyarat mubtada wa nadhbu badalun minhu dan nadhbun adalah badal dari dari mubtada untuk mengetahui manafatnya jatuh setelah isim isyarat badal wa huwa ismun bi ma'na manzum hadia yani, ya, ya isim maknanya manzum nadhmu masdar bima'na mafa'ul yang dilantunkan Jadi untuk yang ada yang syair enggak faham enggak apa-apa ini ser bahasa dari soal ini wa qawluhu lil muridi muta'alliqun mahdhufin ta'diruhu jama'atuhu wal muridi wat talib murid berkaitan dengan kalimat yang dibuang takdirnya jamaah itu. Oke, eh, jamaah duhu lil murid harusnya gitu. Ya, fa hadan nadmu jama'atuhu lil murid, jama'atuhunya dibuang, dihilangkan. Kemudian al murid, huwa at-thalib. Maksudnya dia seorang thalib. Fa la tainu. Wa qawluhu nun, yakni fi ahkam nun maksudnya dalam hukum nun sukun, bukan hukum nun saja tapi nun sukun nama ma'ruf yang dibahas dalam ilmu tajwid itu nun sukun ya bukan nun berharakat sehingga tidak disebutkan ya finnun nisakinati enggak usah saking masyhurnya wa fi tanwin dan pada hukum tanwin wa huwa fil lughati tanwin secara bahasa taswid bermakna bersiul bersuara, berkicau, bersiul, tuntun wind, sehingga apa kata orang Arab yukolunawanat ta'iru ida sawwadah ya, kata mereka nawanat ta'iru ida sawwadah apabila burung sawwadah bersuara maka apa nawanat ta'iru dikatakan burung itu berkicau ya. Wa ma'nahu Fi istilahhi ahli tajwid Wa ma'nahu Fi istilahhi ahli tajwid Ada pun ma'na tanwin Menurut al Tajwid Apa itu ma'na tanwin Menurut para Fakar ilmu tajwid Yaitu Nunun sakinatun Zaidatun Tathbutu Fil lafzi Dunal khatdi wa fil wasli dunal waqfi tanwin adalah nunun sakinatun nun sukun zaidatun yang sebagai tambahan nun sukun tambahan saja tathbutu fil lafzi tetapnya ada pada waqaf dunal khatti tidak ada atau tidak ada Secara tulisan ya. Jadi Nun sukun Yang hari ini merupakan tambahan Itu adanya Pada pengucapan saja Dunal du khatdi Tidak ada secara tulisan Iya Ketika kita mengatakan apa Muhammadun Muhammadun Ada tidak nun sukunnya secara tulisan hmm? ada nggak Khalidun Zaidun ada nggak nun sukunnya tidak tidak ada iya adanya apa secara pengucapan saja secara ucapan seolah-olah ada nun sukun karena kita mengatakan Khalidun tidak Khalidun khali <tuk mencari ke> dunam, tidak ada, zaidunum, zaiduna, zaiduni tidak ada, annya ini nunnya yang ada di akhir seolah-olah sukun tidak ada harokat, tidak ada harokat nun, na, nim ya. itu definisi tanwin, nunun sakina zaidatun Butuh fillaf di dunia khutn banyak ada juga para fakhr nahu mengatakan dengan yang senada dengannya yaitu nunun, sakina, tun zaidah, tun tataba, akhir al ismi, lafzan, watufarikuhu khutn, listignai antakrarilharkati tujuannya itu itu juga. Eh, Al-Muhim sukun adalah nun Sukun Yang mengikuti akhir Isim Mengikuti akhir isim eh. Kenapa? Karena fi'il tidak ada Tanwin eh. Huruf tidak ada Tanwin eh. Sehingga sukun ini Yang mengikuti akhir isim Tanwin yang mengikuti akhir fi'il cuma dua ya. Di kalimat Ya'kunan Dengan lanasfa'an ya. Di suatu Yusuf dan di suatu Al-A'laq saja Dan itu pun bukan Tanwin sebenarnya ya. Sebagai apa? Tauqid saja, Nun toki ya lidah Kemudian ditulis secara bentuk tanwin Pada hakikatnya tanda itu mengikuti akhir isim. Adanya secara tadi pengucapan saja nun sukun kita rasakan secara pengucapan saja secara penulisan tidak ada. Karena sudah terwakili dengan Pengulangan harokat, domahnya diulang dua kali fathahnya hahnya dua kaidi, kasrohnya dua kali sehingga apa nunnya tidak ada. Ada nun sukun di mana? Wes, Uzifa, tanwin yang ada nun sukunnya di mana? Di asar. Untuk memahamkan anak-anak saja. Ya. Di awal pembahasan tadwin itu di Aisar untuk memahamkan anak-anak ditulis tun ta dhamma nun sukun tun gitu. Kemudian tin ta kasrah nun sukun tin. Jadi ada nun sukunnya. Pada Aisar. Kenapa fungsinya untuk memahamkan anak-anak saja? Ya. seolah-olah ada nun sukun seperti itu. Dan juga Tanwin itu adanya Fil wasri Adanya ketika Kita membaca Al-Quran dengan wasol Disambung Ketika membaca ayat dengan Bersambung Dunal waqfi Dan tidak ada Tanwin itu ketika wakuf Di Tanwin pun Adanya ketika kita melangsungkan menyambungkan bacaan Al-Qur'an. maka akan terasa di situ ada tanwin. Nggih. Ya. Di situ terasa akan ada tanwin. <tis> lam ya ridu wa lam huwa Allahu ahadunillahi as Terasa isn, kan? qul <tis> huwa Allahu samad dan ini terasa dun di situ atau wa lam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu birabbin nas di situ pun terasa ya. ada ini ada tanwin yang diidghamkan Al-Muhim ketika wasal ya, Ada tanwin itu ya. Tetapi ketika wakuf tidak ada Ketika wakuf hilang Qul huwa allahu ahad Apa ahadul? Tidak Hilang tanulunnya Adanya ketika Wasal Ketika wakuf tidak ada sebab ya? wa huwa mukhtasun bi aakhiril asma' sehingga tanwin ini khusus adanya di akhir akhir isim tadi seandainya kita lihat di dua ayat yaitu di ayat Yusuf dan al Al-Ala fiil ditulis akhirnya dengan tanwin itu hakikatnya bukan tanwin ya? tetapi nun tauhid yang diidgongkan. Nuhun tawqid yang diidgongkan. Karena Tawin tidak mengikuti fi'il. Ya apalagi huruf. Wallahu taala sallallahu alaihi